<të> falenderojmë Allahun, subhanahu ta'ala, zotin e gjithësis, e falenderojmë të gjithë diturin aji që një gjithë ka në botën e fshekht e atë të dukshme. A ti nuk mund të i fshijet asje, asë në hjel dhe asë në tokë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Allahu subhanahu wa ta ta'ala e afatizon zullmëqarin. Por kur vendos që ta ndëshkoj, nuk ka më shpëtim për të. Ve Zoti i lut nuk i bën pa drejtësi askujt. Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoj Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam për të plotësuar virtytet e larta dhe si mëshir për mëmbar njërzimin. O zotë fale dhe bekoja të familin e ti dhe gjithë dhe lejëzrit e ti profet. Në temën e kaluar folëm për cilësit e munafikve dhe dëmin që ata nështë i kansjell islamit dhe muslimanëve. Por çfarë qëndrim duhet të mbaj muslimani ndaj munafikëve? Çfarë qëndrim mban Islami ndaj hipokritëve? E si duhet të sillen muslimanët me ta? Për këtë do të flasim në vazhdim. Kur'ani na këshillon Ço të bëjmë kujdes e të ruhemi nga munafiqët. Nga sa ata shfaqin të kundërtën e asaj që fshehin në zemër. Ndoshta flasin edhe në emër të fesë. E njerëzit mund të mashtrohen prej tyre. Mund t'i konsiderojnë ata si këshilluesa kur në të vërtetë janë armiq, por vetëm Zoti i di të vërtetë atë tyre. Allahu s'fana o ta'ala thot, hum u l'adu, fa hderu hum, ka të le hum u Allah, anna ju fëkun. Ata janë armishtuaj, pra ndaj bëni kujdes, i një vigilend, ndaj tyre, Allahu i vraft, si po largohen nga rruga Allahut. Krahës vigilendësës në duhet që të zbulojmë planet e tyre djallëzore dhe t'i demaskojmë. Muna fikët janë frikacak, ata nuk udzojnë të dalin hapur, thurim plane dhe intriga të panu mërta. Në emër të përparimi dhe zhvillimit, ata prishin dhe shkaterojnë në tokë, e me shtate pretendojnë se janë njërës njërës. Pajsësor. A la in hum humur muf sidun, o lakin la jesh rrun. A nuk janë ata prishësit e rendit, ata që shilin të razira, por këte nuk e marin vesh. Musilmanët e kam për të tyrë t'i luftojnë hipokritët me të gjitha mënyrat e mjetët që disponojnë. T'i luftojnë qoftë me ligjërata të shkri me artikuj e kështu mëralë, e se cili si pas mundësisë të ti. Muslimanët e kanë të ndaluar të miqësohen me munafikët. Ur të sinë e kësë ndalese e shprejhë qartë Allahusë përna o tala në ajetin kuranor, kur thotë, Ja, Ejuha, Lëvdhine, Amenu, La të të khidhu bitanët të mindunikum, La ja lunakum khabalam uveddu ma anittum, qëtë bëdët ilë bagdha u minë afuaihim u ma të këfi sëduruhum ekber qëtë bëjjën qëtë bëjjën alekumul ajati inkuntum të aqilun o ju që këni besuar mos i bëni miqë ata që janë jashtë fesuaj nga sa ta nuk le një përbër për të ju prishur ata duan të ju shkatërojnë të mërësisht u rejtja të shmëdë ka dalë qartë nga gojt e tyre, por a i që fshehi në zemër është akoma me më të mërshme. Në të vërtet, ne ua kemi bërë të qartë argumentet tona nëse jeni që kuptoni. Muslimanit nuk i lejohet të marë në mbrojtjet pabeset, të mos behet avokat i atyre që kanë mashtruar veten. Allahus Fana Hu Teala thotë, Wa la tujadil anil ladhina yahtanun anfusahum. Inna Allaha la yuhibbu kull man kana khawanun athima. Dhe mos udil ne mbrojtje, mos sil prova per te mbrojtur ata te cilet mastrojn vetveten. Allahu nuk do asnjë qe trafton dhe jepet paspunve te ulta dhe turpshme. Munafiqet kan perçmuar vetet e tyre. E si mundet që një musliman të dërojë ata. I durguai Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: Mos i thoni munafikut se jid, zotri i yjit apo zotëri i nderuar. Në sa ai është i tillë për ju, në këtë mënyrë ju keni zemruar Zotin tuaj. Muslimani e ka për detyrë të i këshillojë munafiqët e të kujtojë atyre Allahun dhe mbikëqyrjen e Tij. Me shpresë se do të pendohen. Allahu subhanahu wa taala thot: Ula aykel ladhina ja ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul wa lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ata hipokritët i di Allahu subhanahu wa taala çfarë kanë në zemrat e tyre? Tishmangu, mosin dhe shko ata, këshiloj dhe folu fjalë prekse për të arritur në fellësin e shpirët të tyre. Po cilat janë faktorët kryesor që stimulojnë hipokrizin, ato janë të shumëta në fakt. Janë interesat individuale, lakmija në dy nja, dhenja pas dëshirave të mprapshta e pasioneve të smura, ose thën dyshe me pak fjalë, parapërgjimi i egos dhe nëmvlerësimi në çmimi i urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha këto e pengojnë hipokritin për të pranuar të vërtetën. E nxisin ata që të luftojnë njerëzit e drejtë, të fshehin të keqen, të urrejn hakun dhe ta presin me padurim disfatat apo disfatën e muslimanve. Munafikët janë dhën shumë pas postit, pozitës dhe pushtetit. Ata janë ata janë bërë rob të interesave të ngushta personale. Për të aritur qëlimet e tyre, ata përdorin gjithë shka. Si pas tyre, qëlimi e justifikon mjetin. Prandaj, nuk është shudi që në mëngjes të shfashin besimin, e ndërsa në mbrëmje ta më hojnë ata. Zdo njëri ju i flasin me gjuhën që i përqen më shumë. Allahu s'pana u tala thot, Vajda lakullë dhine amenu, kalu amanna. Vajda khala u ila shëjatinihim, kalu inna më akum, inna ma nëchnu mustehzion. Kura ta takohen me besimtarët, thonë ne besojnë por kërveqohen me shripanët me djajt e tyre, atëhere thonë në vërteti me ju në vetëm talë dhe shime ta. Ula i kelle dhine shtëra u balalët e bilhuda, fe ma rabi hat tijaratuhum ve ma kanum muhtedin. Por cili është rezultati? Allahus Pana o tala thot, ata i blen humbjen me qmimin e udhëzimit, kështu që trektia e tyre nuk ishte me fitim, ndërko që ata nuk u dretuan. Islami dhe muslimanët, si kur se efeksuam dhe në emisionin para këti, janë dëmtuar shumë nga hipokrizia dhe hipokritët. Kjo sepse munafikët e identifikojnë veten si muslimanë, Kujt të vërtetë, ata janë armiqtë e Islamit. Sa herë që u jepet mundësia e shfaqin armiqësinë e tyre. Kurthe dhe intrigat e tyre kundër muslimanëve nuk kanë të sofsur. Sa herë armiqtë e Islamit kanë korrur sukses për shkak të ndihmës që ata u kanë dhënë. Duke u amarë kalan nga brenda muslimanëve, Apo në përmita sa sheshuet kolona e pestë. Këta janë munafikët. Sa simbolet të islamit janë fshirë nga fashja e dheut për shkakt të tyre. Sa flamuj që valviteshin krenar janë rëzuar për shkakt të tyre. Sa njëres janë mashtruar e sa të tjerë janë infektuar nga virusi i tyre. Epidemia e e hipoklizis është përhapur kudo. Munafikët e fshehin fityrën e tyre të vërtet në në masken e progresit për mirësimit të stabilitetit. Flasin për pashë, flasin për luft kunder terorizmit, kurën e të vërtet, ata janë njërzit më të poshtër, ma agresivë, Ata janë fundamentalistët e vërtet. Ata janë terroristët e vërtet. Ata janë njërësit më të këqi. Allah inë hum humul më fësidun, u Allah kënë laj la e shorun. A nuk janë pikrishtë ata shkatrimtarë që silin traziren to, por këtë nuk e kuptojnë. Eshtë mëndi lehtësi të që të thuhet se kurani fletë për një kategori njërzish që ka njetuar dikur një kohë të largët dhe fara e tyre e keqe është shuar. Nuk e gjithon me për kundrazi. Kurani nuk i përmënd pa qëllim munafikët. Libri Allahot është gjithmon aktual. Në radhët e muslimanve gjithmon njëzishë ka pasur munafik të cilët i kanë dëmtuar vazhdimisht her pasere. Pra ndaj, kuranina një holësisht me cilësit e tyre, me qëlim që ti njohim ata e të ruhemi pre tyre. I dërguarja laud, sallallahu a reju o sellem, ka pasur frik për umetin e ti, për popullet e ti, për shkakt të rezikshmëris që ata paracesin, Pra ndaj ka thënë profetisë rallahu a reju sëllem, ajo që kam frikë më shumë për umetin tim, është oratoria e gjdo munafiku, i cili ka aftësin që të gabuar të parachesit të vërtet, e të vërtetën si të gabuar. Dëmi që ata i shkaktojnë islamit, është shumë i mafë. Kjo sepse, ata janë armisht të brëndshëm, veprojnë në fshekhtësi dhe nuk njëhen ndryshe nga jo muslimanët nga pabesimtarët të cilët e shfajshin armisësin haptas. Nëse lufta me jo besimtarët vazhdon disa orë apo disa dit, muaj apo vite, lufta me munafikët është e pandër prerë, është e vazhdueshme sepse ata të luftojnë nga brenda sepse ata nuk i njeh. Lufta me ta është akoma më e vështirë. Sa e vështirë është jeta në një vend në të cilën nderohet hipokriti dhe i besohet intrigantit, ndërkohë që përçmohet i sinqerti e nëmëlrsohet besniku. Në një vend si ky yni ku luftohet e drejta dhe përqëmohet feja, e sëllmohet gjdo dit nga media islami, feja e Allahut Subhanahu Ta'ala dhe dhe musilmanve nuk u jepen të drejta të tyre të plota ashtu si kurse u a ka dhe në Allahut Subhanahu Ta'ala të drejta me të cilën me të cilat janë lindur armishtë i islamit korrën sukses atëherë kur përgatiten një gjenerat munafikësh të futur në, për të futur këta në radhën e muslimanëve njerëz të cilët flasin me gjuhën e muslimanëve hiqen si musliman por nga ana tjetër i qellojën pas shpine Këta njërës u përgatitën në shkollat përëndimore dhe lindore me qëllim që të luftonin muslimanët nga brënda dhe ashtu ndodhi. Munafikët këta shërbetor të zelëshëm të interesave të të huajve shumë shpejt në bolën farën e dyshimit në fe. Shumë shpejt e tronditën autoritetin e djetarve dhe bënd të gjitha përpikjet për të shëmtuar imajin e fes dhe të fetarve. Sot, ata në flasin për islam radical dhe islam të moderuar. A pa e thënë dryshe, islam lindor arab në klapa dhe islam, si pas tyre gjithmon, përëndimor evropianë qfarë shpifje. Si pas tyre me që muslimanët jetojnë në Evropë, u dash kanë të t'i identifikojnë vetet e tyre me këtë kontinent. Taqua e veten Evropë janë. Duan t'i zhveshin muslimanët nga identiteti i tyre fetar. Identiteti i tyre jetësor që është para t'i qithë gjithë gjith shkajë. Të duan ata, kjo është i shpifje pas krupullt. Gjdo njeri që e njeh islami sa do pak ka njohri qoft edhe të cekta të përcipta rreth islamit, e di që a jesh një i vetëm. Ashtë feja e Allahot Sofana Moteala e pandryshuar dhe i njëjt në gjithë ruzullin të oksor, edhe për të gjithë njerëzit, Ërvlefshme për të gjitha vendet dhe kohrat, deri sa të përmbyjse kjo botë. Pra nuk ka islam europian dhe islam arab. Islami është një. Sepse burimi i ti tij është një. Është prej Allahut subhanahu wa taala, është Kurani i famullart dhe tradita e profetit e profetit sallallahu alajhi wasallam. Apo shpallja e Allahut që mbridhet në dy shtylla Kurani dhe tradita profetike. Më mjaftoj me kash për pjesën e parë të këti emisioni, për të vazhduar, inshallah oteala, në pjesën e dytë, duke, duke dashur të flasë për lojet e hipokrizis dhe dishka më tepër që ka të bëj me këtë temë. Barakallahu fikum, assalamu aleikum, u rahmetullahi u barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Ndërruar shikues. Hipokrizia është sher dhe bela. Ajo ndahet në dy lloje, hipokrizi e madhe, apo e thon ndryshe hipokrizi në besim, dhe hipokrizi e vogël, apo e thon ndryshe hipokrizi në vepra. Përsa i përket hipokrizisë së madhe. Afalim pak më parë është ai person, një pabesimtar, i cili hiqet si musliman, ndërkohë që e fsheh mosbesimin në zemrën e tij. Nëse ky njeriu vdes pa u penduar, do të jetë përjetësisht në zjarrin e xhehenemit në shtresën më të fundit ku të të prijetoj dhe në ndëshkimin më të madhë. Madhjen duke u ndëshkuar më shumë se sa ateistët. Sëpse dëmi i këtyre munafikve ka qënë shumë i madhë. Ata ishim pa besimtar, ndërkoj që kanë edhe një cilësi tjetër të uruer, hipokrit. E kanë fshehur mës besimin e tyre. Inë në munafikin e fi dërkil esferimin e nartë, thëtë Allah o së panatërë. Me të vërtetë munafiqët do të jenë në shtresën e fundit të zjarrit, atje ku ndëshkimi është më i rëndë. Kjo është hipokrizia e madhe. Sepse kjo ka të bëjë me besimin. Allahu subhanahu wa taala sikurse e përmendëm në emisionin e kaluar, ka folur për cilësitë e tyre duke i përshkruar ata me cilësitë më të ulta dhe më të urryera. Kjo kategori njerëzish jeton në gjdo kohë. E si do mos, me pranishme eshte atë herë kër muslimanët janë të fortë, kër kanë shtetin e tyre. Nërkoj që munafikët nuk kanë mundësi tashfashin armisin e tyre. Sikur se e thamë, në, në mek nuk ishte munafikë, vetëm pa jo besimtar dhe, dhe muslimanë nderse në Medinë u shfaqë kjo kategorinë të tretë. Po kur? U shfaq pikërisht pas betejës vendimtare të Bedrit. Atëherë kur muslimanët triumfuan, munafiqët nuk kishin më godzimtë ta shfaqnin mosbesimin e tyre, ata për shkak të interesave të tyre materiale, e fshehën mosbesimin e shfaqin islamin. Ata hyn në Islam sa për sy e faqe, thjesht për përfitime materiale, por me zemër ata nuk e besojnë Allahun, nuk e besojnë ditën e gjykimit. Në këtë lloj hipokrizie kurr nuk mund të bjerë një musliman. Mirpo, muslimani ka mundsi të bjerë viktimë e llojit të dytë të hipokrizis, që është hipokrizia me vepra Apo hipokrizia e vogël? Do me thenë, që muslimani mund të kryu e disa vepra që janë karakteristike për hipokritët, por personi i cili bën veprat të tila nuk del nga islami. Por, nëse a i vazhdojnë të insistoj në të tila vepra, ka mundësi që të behet hipokritë. Sepse hipokrizia e vogël e qon njeri unë në hipokrizit madhe. Sikurse gjunahet e vogla, gjunahet e vogla e çojnë në gjunahet të mëdha dhe gjunahet e mëdha e çojnë në kufër, në mosbesim. Ai që insiston në këtë lloj hipokrizie duhet të ketë frikë për veten e tij se një ditë mund të bëhet e të shndrohet në munafik 100%. Ja çfarë thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në, në lidhje me këtë. Nëse katër cilësin gjenden tek një person, a i është munafik i vërtet, është hipokrit i vërtet. E nëse gjendet një prej këtyre 4 cilësive, a i ka një cilësi të hipokrizis dheri sa të heqë dorë prej saj. Po cilët janë këto cilësi? Kur fletë nge njenë, kur premtonë nuk e mbanë premtimin, kur i besohet të ratëtonë dhe kur konfliktuohet, atëhere bënë shumë pa drejtësi i te kalonë sashet. A i cili i bashkon këto 4 cilësi të lartë për mëndura, i bashkon këto në vetën e ti 4-4, katë atëhere zhvishet nga besimi dhe bëhet munafik i vërtet Allah hënëruajt prej hipokrizis. Ka dy cilje të cilat, mund të mendohen si shilje hipokrizie, por në të vërtet nuk janë të tila. Se pare, mundet që muslimani të përjetoj momente dopsi dhe shkujdesje. A pa e thë ndryshet të angazhojt me familje, fëmijet, pasurin, pasi që më par a i kishtë besim uh, të lartë. Kjo ka ndodhur dhe me shokët e profetit sallallahu aleyhu sallam. Ata patë në, pat në frikë se moskjo ishte shënj e hipokrizis pranda i vankuan të i dërguar i Allahut sallallahu a.sallam i dërguar i Allahut sallallahu a.sallam i mësoja ata u të regoj atyre se përjetimi i gjendjeve të tila shpirtërore nuk ka të bëj as pak me hipokrizin në transmitimit në haditet e saktat imam muslimit Allahum Shirov transmitohet se hambala në ka të reguar thot ka thënë handala, kalova prane bubekrit. Dhe më pyëtë bubekri, si e o handala, i thash, o e bubekër, handala u bëh hipokrit. Tha e bubekri, subhanallah, lavdia i qofta Allahot. Shfar për thua kështu? Po, po, handala e ja u bëh hipokrit. Ajdi ti se kur, jemi me të, kur jam me të dërguar në Allahot, sallallahu aleyhi wasallam, dhe i në fletë për zjarin dhe gjenetin, më duke si kur i përjetoj, më ngrijet shumë besimi. Por, kur, kthehem, kthehem i në familjet tona, shpitan tona, atëhere, humbasim, harojmë, në bimë pas grave, fëmive dhe harojmë shumë. I thaj Bubekri, radiallahu anhu, wa handhana, Për një të gjendodhe dhe me mua. E pra e atë shkojmë të këjë dërguar e Allahut sëllallahu alaihu sëllam. Shkojmë të kë profeti sëllallahu alaihu sëllam. Dhe i thot handhëla. O i dërguar e Allahut. Kështu kështu ashtë gjëndja. Ndërsa pra e venë djeni për gjithë ka që ata uh, përjetonin. Tha profeti sëllallahu alaihu sëllam për atë në dore të të cilit e shpirtin prabetoj për Allah unësë pano tala. Si kur ju të jeni në të njëte njëndje, të prietoni në të, të njëte njëndje në atë të cilën gjendeni, kur jeni me mua, atëhere, që fa do ndoëtë dhe me ju? E një gjithë, do të takonin në shtretrit tuaj dhe në rrugët tuaja, mirë po o handala, Per jetonin çaste të ndryshme, momente të ndryshme, në gjendje të ndryshme koh pas kohe. Një çast këtu, e një çast athem. Islami është realiste. Islami nuk e privon njeriu nga kënaqësitë e lejuara. Pakudesia momentale nuk e bën njeriu hipokrit. Por derisa e brëndshmja është në harmonit të plotë me të jash me atë që shfaqë. Gjehe dytë që mund të konsiderojt si sili e hipokrizie por që nuk është e tilë, është sili e mirë me njerëzit. Fjale e butë, komunikimi këndëshëm, vetë përmbajtja, durimi, të gjitha këto janë mjete për të fituar zemrat e njerëzve, e sidomos të atyre njerëzve që janë larguar Shumë nga e vërteta. Nësilemi butë me ta, me qëllim që t'i largojmë nga e keshja me butësi. Në këtë mënyrë, i ja afrojmë njërzit në fejnë e Allahut s'pana o tala dhe fitojmë kënajsim e zotit onë të lartë madruar. Kjo nuk ka të bëj fare me hipokrizim. Hipokrizi esh, janë lajka dhe servilizmi, Servili është ai i cili e braktis spën për interesat e dunjas. Qëllimi i tij është thjesht të kënaqë njerëzit, pa e vrar mendjen se kënaqet Zoti i njerëzve apo zemrohet Allahu subhanahu wa taala. Shoqë profetit alayhi salatu wassalam e kishte shumë frik hipokrizin. Ibn Ebimalik Melike ka thënë se kam njohur, kam takuar më tepër se 30 nga shokët e Muhammedit sallallahu a.s. dhe kam konstatuar se se cili për tyre friksoj nga hipokrizia. Përderi sa të zjedhurit e këti umeti kishin frik nga hipokrizia e akuzonin vetën e tyre për hipokrizia, e shfar mund të thuet për ne sot në këtë kohë, kur besimi është dovesuar shumë. Ne duhet kemi më shumë frikësë sa ata. Ata mendonin keshë për vetën e tyre, sa që kishën frikësë mësë futeshë në radhë të ipokritve. E një prej atyre që e akuzon të vetën për ipokrizi, ka qënë prisë i dytë i besimtarve, Umër Mrukhatabi radi Allahu Anhu i cili i thot hudhejfës, radi Allahu anëhuma, o hudhejfe po të bëjë bëjë për Zotin, të lutë më të regohë, a e ka përmëndur i dërguar e Allahut, sallallahu aleyhu sallallem, e mërin tim në radhët e munafikve? Hudhejfe a jakë thehu, jo, por pas kësaj nuk kam për të të regohër as kujtë as gjë, Një nga shënjat e besimit është që njëriu të akuzoi vetën e ti vazhdimisht për hipokrizi. Sikur se ka thënë imam Hasan Elbasriu Rahim e Hulla, nuk ka frik hipokrizin vetëm se besimtari. Dhe nuk eshtë isigur nga hipokrizia vetëm se hipokriti. Të partan dhe vodëshëm ai shum e kishin frik hipokrizin saqë i kërkonin falje Allahut, i kërkonin kërkonin mbrojtjen e Allahut subhana ve te ala pas namazit. Ebudar dai radiallahu anhu ishte nje prej atyre qe bonte kët punë. Pas i mbaronte te shahudin, ai lutej shum duke kërkuar strehim tek Allahu pranuar dhe mbrojtjet tek Allahu subhana ve te ala nga hipokrizia. Sa që dikush i tha o e budarda, e huu, sa larki e ti nga hipokrizia. Ku e ti, ku është ajo? Ndërsa i ja këthehu për Zotin. Njëriju mund të këthehet në kufër e të zhvishet nga theja në një qas të vetëm. Pra ndaj, edhe ne duhet që të friksohemi Allahut së pano tala dhe vazhdimishti lutemi Zotit tonë që të naruaj nga hipokrizia. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Për këtë do të bëjmë disa punë, do të përmend vetëm dy prej tyre për tu mjaftuar me kaq inshallahutaala. Ëh prej këtyre, sikurse ne ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam, është falja e namazit, e namazit me xhema, duke arritur tek birin fillestar. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam një hadith ka thënë, kush arrin ta fal namazin me tekbirin fillestar të imamit, prajarin imamin në tekbirin fedestarë për 20 ditë reshtë, a i do të distansohet nga dy gjare, do të ruhen nga dy gjare, nga hipokrizia dhe nga zjari. Nëse ka realizuar këte, elhamdullat, ka arritur gjithë shka, gjithë shka të mirë. E dobishme, ka siguruar lumëturin e këse bote dhe të botës tjetër. Kjo është e parë, dhe dyta, këthash ka shumë, do, do të thënë vepra, do të thënë ose mirë them çdo veprë e mirë të ruha nga hipokrizia, por po përmend dy për e tyre. Përmendja Allahu subhanahu wa taala ridhikri, përmendja Allahu subhanahu wa taala saq dietar thon kështu, sikur përkujtimi i Allahut të kishte një dobi të vetme që të ruan nga hipokrizia, pa e azhison hipokrizin, kjo do të ishte më së mjaftueshme. Elus Allahu subhanahu wa taala, Zot në gjithësisë, që të na ruaj nga të gjitha fitnet qofshin ato të dukshme apo të fshehta. O Zot, ruaj gjuhën tona nga gënjeshtra e dëshmia i re, e rënë, ruaj syt tan nga pabesia dhe poshtërsia, dhe zemrat tona nga dyshimi, i dytaria dhe hipokrizia. Të lutemi o Zot, mos i shmang zemrat tona nga e vërteta pasi që ju dhëzove ato, na dhuro nga mëshira jote pakufishme vërtet e gjithdhurues. O Zot, në forconë në këtë fej dhe në përqëndroë në të, në këtë fej të zjedhur dhe mos në të tërpëro në ditën e kja metit. Ditën në të cilën nuk bëndo bi as pasuria dhe as pëmija përveç ati që delë e shkonë të kalahu me zemër të shëndet shme. O Zot në mësoj gjithka që në bëndo bi, të lutemi o Zot në ruaj nga hipokrizia dhe hipokritet. O Zot në tëpëroj mirësi në këtë bot dhe në botën tjetër e na zyarit, na falne, indritan, në arruaj nga dënimi zjarit, në falë në për ndritan dhe gjithë besim të arët në ditën e kiametit. Wa sallallahu ala nëbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atë eslimen këthira. Wa alhamdulillahi rabbil alemin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.